5. Запахло грозою. Ніщо не торкало і не збуджувало Терезу так, як шум лісу і гаряче біле небо справді схоже кольором на осінній урожай Ізабелли. Вона підняла голову. Далеко попереду засвітила просіка. «Уяви, вуйку, а якби зняти з цього фільм?» сказала вона, натхнена раптовим генієм. Такий дуже тонкий та елегійний. Такий собі русинський імпресіонізм у світовому кінематографі. естетизуючи дегенерати на руїнах нації. Ну, як тобі? По-моєму, заєбісь, ідея. Правда? От, наприклад, такий отряд я бачу. Ідуть двоє в лісі вздовж закинутої залізничної гілки. Все чорно-біле, майже сіре, наповнене сяйвом, лиця людей оповиті серпанком добра і гуманізму. Та, але в руках чоловік несе алюмінієвий тазик з капустою, а дівчина – гумову качечку і кріп у жмені. Чи навіть не кріп, а конторну рахівницю, арифмометр. Вуйко скривив губи. Глядач подивиться і подумає собі – «Ага, рахівниця. Ну, ясно. Ідуть щось рахувати, напевно». «Нє, нам закинуть поверхневу предметність», – Терезка промовчала. «Слухай», – звалася вона, – «а тебе ніколи не причандалило реклами придумувати». Вуйко знизав плечима. «Ну, тоді слухай, бо мене спричандалило». Значить, телевізійна реклама журналу МОД. Такого дуже просунутого й ультраструйового. На кухні сидить юнак спиною до камери. Чути, як запалюється сірник. Чути, як чувак затягується. Половина думаючого населення України зразу викуповує, що до чого. Чувак дує памбалачу. Чутно, як він затягується, а потім наростаючий звук ударів серця. Ну, як у пінкфлойдів. Люди сидять, чекають, коли він видихне. Час іде. Нарешті чувак видихає дим і починає тихенько так підсміюватися. Потім голосно і рже. Потім він регоче, як несповна розуму, і голосно-голосно викрикує. What a beautiful life! Тут з'являється обкладинка свіжого випуску журналу, якась там бурда-мода чи альманах-пізнайко, і титри англійською. We also think that way. Ого, ні в року, хоча, як на мене, надто буржуазно. Я от, наприклад, уже таку собі бачу. Ніби йдуть лісом двоє грибників і нічого не можуть знайти. Стають отак біля берізки, заморилися, поспиралися на патачки, на порожні лубочки втикають. Тут один каже, от зараз би піцци. А другий в'їдливо так відповідає, Ага, ахуїци, блять. І разом, мов осяяні, вигукують Піца Ахуїца. Хтось набирає по мобільнику номер, замовляє піцу ахуїцу з грибами і сиром, і ми вже бачимо, як поміж брізками біжить пінгвін з срібною тацею на піднятому крилі, підбігає до охуїлих грибників, знімає з таці покришку, а там паруюча духмяна піца. Грибники беруть по шматочку і кусають, примовляючи. Справжня піца, піца, ахоїцца!» Тереска розсміялася, а Вуйко знову зупинився попісяти. «Пиво львівське!» – сказав він, заправляючи майку в штани. «Відчуй полегшення!» «Між іншим, можу тобі ще одну запропонувати – рекламку. Стоять двоє чуваків над панорамою нічного міста». Асоціативний ряд, декаданс там, екологічна катастрофа, торжество техніки над чоловєком Лиця в чуваків задумані й удухотворені величністю занепаду Один так риторично воздіває руку над містом і запитує Майбутнє? А інший з таким пафосом йому Відсутнє! І напис Йогурт бабай упир серед чуми ні в року так. Колись я теж так забавлялася, коли по місту сама лазила. Теж одну дуже концептуальну придумала. Якраз, речі, вкладається в рамки русинського імпресіонізму. Чи як-то в нас було? А ну, давай. Ну, уяви таке. Уздовж берлінської стіни бредуть собі двоє типків. Курять якусь папіроску на двох і копають поперед себе бляшанку з-під Кокаколи. «Ідуть, значить, ідуть, ідуть, на стіні пістервіють антифашистські графіті, а стіна довга-довга, ідуть, копають, курять, ну, значить, ідуть знов, копають, курять, Блін, ідуть, копають, курять». По 20 хвилинах такого от ненав'язливого відеоряду один закумарений чувак, не витягуючи рук із кишень, Копає бляшанку з-під коки сильніше, і та відлітає десь у бік. І слоган «Пепсі! Факет!» Вуйко радісно кивнув. «Винятково для галицької ментальності рекомендую. Пепсі! Похуй!» додав він, люто розкурюючи чергову цигарку, ніби висмоктував з неї душу. «У принципі радикально, але можна й жорсткіше. Значить так». Панорама Єрусалима. Над Голгофою сідає сонце, і силуети хрестів на ній геть чорні. Камера показує лиця двох розіп'ятих мучеників. Вони виснажені полем і сонцем. Їхні губи потріскалися від спраги. Камера показує центральний хрест, але він порожній. Наступний кадр гурт римських воїнів оточив Ісуса. Хтось пригущає його спрайтом, решта дружньо плескають Христа по плечі. Ісус із насолодою робить ковток і відригує. Усі сміються. Грає у вертюра з Jesus Christ Superstar. На вечірньому небі спалахує напис. Спрайт. І ніч ніщо. Слухайся, спраги.